Godmorgen og velkommen til Jørgen Morgennyheder. Det er fredag den 10. februar, og denne morgen starter vi på boligmarkedet, hvor prisfaldene fortsætter. Derefter skal vi høre om en strateg, som mener, at renten skal markant højere op. Og vi slutter af med, at Adidas forventer et milliardtab efter ophørt samarbejde og giver en nords nedtur på børsen torsdag. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Sine tab. Det største prisfald på boligmarkedet i mere end et årti fortsætter. Det står klart, at friske tal fra boligsiden de viser, at hus- og lejlighedspriserne faldt med 1 procent i årets første måned. Og dermed så fortsætter den dårlige stime med prisfald på boligmarkedet, som allerede begyndte i midten af 2022. Det konstaterer Jeppe Juel Borge, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Han siger... Boligmarkedet fortsætter den dårlige stime i 2022, så vidt det største prisfald i mere end et år 10, og det er med al tydelighed ikke færdigt. Indtil videre er der skåret 250.000 kroner af prisen på et 140 kvadratmeter hus i Danmark. Lejligheder er i gennemsnit dykket med 310.000 kroner siden toppen, og det her er alene gennemsnitlige betragtninger, der er områder, hvor prisfaldet er over 1 million kroner, forklarer han. Medfaldet i januar er huspriserne faldet med 10 siden toppen i 2022, mens lejlighedspriserne er dykket en spids mere, nemlig med 11 procent. Hvis du tror, at renten er ved at nå sit højdepunkt, så tro om igen, for renten skal helt op i 8 i hvert fald i USA. Det er ifølge Marketwire budskabet fra Dominique dourer senior strategus Macro Hive og tidligere ansat i den amerikanske centralbanks afdeling i New York. Centralbanken på den anden side af Atlanten har gentagende gange hævet renten for at få bukt med den bulrende inflation. I øjeblikket ligger renten mellem 4,5 og 4,75 procent. Men altså ifølge seniorstrategien her, så skal renten helt op i 8 procent. Og Dominique siger ifølge Bloomberg News. Jeg er endnu mere sikker på mit bud på 8% efter jobrapporten, lyder det. Og med de ord så henviser strategen til sidste fredags jobrapport i USA, som viste et brandvarmt jobmarked. Og fra USA til en tysk sportsgigant... Adidas forventer et driftsunderskud i milliardstørrelsen, efter de har ophørt samarbejdet med rapperen Kanye West. Konkret forventer den tyske sportskæmpe et minus på 700 millioner euro på driften. Det svarer til cirka 5,2 milliarder kroner. Adidas og Kanye West har i et årti designet og solgt sko sammen under navnet Jeezy, men efter Kanye West i efteråret gentagende gange udtalte sig anti jødisk valgte Adidas at stoppe det gyldne samarbejde. Og vi slutter af med at kaste et blik på gårdsdagen C25 Taber. For Gens Store Nord fik kurslussinger på børsen torsdag efter nyheden om, at de skal på pengejagt en Store Norge røg ned med knap 13 procent i torsdagens handel, og det skete i kølvandet på, at lydgiganten udgav regnskab, og desuden fortalte, at man vil skrabe 7 milliarder kroner sammen ved at sælge nye aktier. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne fredag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til dine podcasts, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra Morgenstunden.